3. Перепис Річард Грант саме відпочивав біля невеличкого потічка, що стрімко мчав із пагорба і мерехтливою лавиною плинув через звивисту стежку, коли мимо нього промчала білка, шмигнула вгору по стовбурі високого горіхового дерева. Вслід за білкою у вихорі опалого осіннього листя прибіг невеличкий чорний пес. Помітивши Гранта, пес пригальмував і тепер, помахуючи хвостом, дивився на нього Зіскаркою веселищів в очах. Грант усміхнувся. «Привіт», – сказав він. «Гей», – відповів пес. Грант глянув одним оком на його трохи згорблену спину і роззявлену морду. Пес висолопив червонуватий язик і неначе сміявся до нього. Грант вказав великим пальцем на дерево. «Твоя білка там». «Дякую», – сказав пес. «Я знаю. Чую її запах». Грант отидерів, а тоді роззирнувся навколо, чи буває його не розігрують. Мабуть, це черевомовлення, але він нікого не бачив. Тут був лише він, пес, буркотливий потічок і білка, що ховалася на дереві. Пес підійшов ближче. «Мене звати Натаніель», – назвався він. Він говорив, без жодних сумнівів. Це була людська мова, але складалося враження, що той мовець лише вчиться говорити чужою мовою, з острахом вимовляючи слова. «А ще це його непідробний акцент? Ця незвична вимова?» «Я живу з того боку схилу», – сказав Натаніель. З вебстерами. Пес Сіве почав мисти хвостом сухе листя. Виглядав він надзвичайно щасливим. Грант раптом класнув пальцями. «Брюс вебстер, так-так, тепер я зрозумів. Мав здогадатися про це раніше. Приємно познайомитися Натаніелю». «А ти хто?» – запитав Натаніель. «Хто я?» «Я Річард Грант, переписувач». «Що таке пере... перепи...» «Переписувач. Це той, хто рахує людей», – пояснив Грант. «Я складаю перепис». «Дуже багато слів, які я не скажу», – промовив Натаніель. Він піднявся, підійшов до води і почав голосно хлептати. Закінчивши, умостився біля чоловіка. «Хочеш зловити білку?» – запитав він. «Ти хочеш, щоб я це зробив?» «Ага», – відповів Натаніель. Але білка зникла. Вони разом обшукали дерево, заглядаючи крізь майже голі гілки. Але похнастого хвоста і маленьких круглих очіць ніде не було видно. Поки вони говорили, білка втекла. Натаніель виглядав засмученим, хоч і старався триматися з усіх сил. «Ідеш до нас на ніч?» – запросив пес. «Тоді зранку ми разом підемо на полювання. На цілий день». Грант усміхнувся. «Не хочу вас турбувати. Я звик ночувати в наметі». Натаніель наполягав. «Брюс буде радий тобі. І дідусь теж не буде проти. Він усе одно мало що розуміє». «Що за дідусь?» Його звати Томас», – сказав Натаніель. «Але ми всі звемо його дідусь». Він батько Брюса, дуже старий. Про це сидить і весь час думає про те, що сталося дуже давно. Грант кивнув. Про Джовейна, мабуть? Так, про це, підтвердив Натаніель. Що це таке? Грант похитав головою. Якби ж я знав. Він підняв свою сумку на плече, нахилився і почухав пса за вухом. Натаніель виглядав задоволеним. Дякую, сказав він і пішов уверх стежкою. Грант рушив за ним. Томас Вепсер сидів в інвалідному візку на газоні і дивився на вечірні схили. Завтра мені виповнюється 86, думав він. 86. Це добіса довго для людського життя. Мабуть, надто довго. Особливо, коли не можеш ходити і очі погано бачать. Елсі зробить мені той дурнуватий торт із великою кількістю свічок. Роботи принесуть подарунки, і ті Брюсові пси прийдуть, і виляючи своїм хвостом побажають усього найкращого. А ще буде кілька відеодзвінків. Хоча припускаю, що небагато. Я випну груди і скажу, що збираюся дожити до ста. І всі усміхнуться, а за спину говоритимуть «Послухаю того старого дурня». 86 років. І лише дві речі, які я справді хотів зробити. Одну з них я втілив, а іншу ні. Почулося крякання ворони, яка швидко пролетіла над віддаленим хребтом і спустилася вниз у затінену долину. Звіддаля десь з боку річки почулося Крякання зграї диких качок. Скоро з'являться перші зірки. Ось у пору року вони з'являються рано. Він любив дивитися на них. О, зірки. Він від задоволення аж поплескав по підлокітниках крісла. Господи, зірки були його манією. Одержимістю? Можливо. Але це хоча б щось, що допомагало приховати давнє тавро ганьби. Це певний щит, аби захистити сім'ю від пліток тих надокучливих людей. Брюс також допомагав. І це його пси. Позаду нього в траві почулися голоси. «Ваше військи, сер, сказав Дженкінс. Томас Вебстер подивився на робота і взяв склянку з таці. «Дякую, Дженкінсе, промовив він, поволі крутячи склянку між пальцями. Дженкінсе, скільки ти вже підносиш напої нашій сім'ї?» «Підносив ще вашому батькові, сер, відповів робот. «І його батьку перед тим». Є «Якісь новини?» – запитав старий чоловік. Дженкінс похитав головою. «Жодних». Томас Вебстер зробив ковток. «Значить, вони вже за межами сонячної системи. Надто далеко навіть для станції на Плутоні. На пів шляху до Альфа-Центавра, а то ще далі, якщо я лише проживу достатньо довго». «Проживете, сер», – сказав Дженкінс. «Я впевнений, відчуваю аж до самих кісток». «У тебе немає кісток», – промовив старий чоловік. Він зробив ще один повільний ковток, прискіпливо оцінюючи «Напій своїм язиком». «Знову забагато води». Але його скарги нічого не змінять. Нема сенсу злитися на Дженкінса. Це все клятий лікар. Намовляє Дженкінса розбавляти водою. Позбавляє людину змоги насолодитися на схилку літ нормальним питвом. «Що там внизу?» – запитав він, вказуючи на стежку, що підіймалася схилом. Дженкінс повернувся, щоб глянути туди. «Схоже на те, що Натаніель веде когось додому», – відповів він. «Пси вбігли лише на якусь хвилинку, щоби побачити добраніч, а тоді пішли». Брюс Вебстер усміхався йому слід. Чудова банда, сказав він, а відтак повернувся до гранта. Підозрюю, Натаніель трохи налякався сьогодні. Грант підняв склянку з Бренді і подивився крізь неї на світло. Налякав, підтвердив він, спочатку, а потім я згадав, що колись читав про те, чим ви тут займаєтеся. Це геть не моя сфера, звичайно, але ваші праці були досить широко спопуляризовані в нефаховій пресі. Не ваша сфера? запитав вебстер. Я гадав. Грант розсміявся. Я розумію, що ви маєте на увазі. Укладач перепису, переписувач ось хто я. Вебстер виглядав спантеличеним і збентеженим. Сподіваюся, містере Грант, я не зовсім ні, запевнив Грант. Я звик, що мене вважають кимось, хто записує імена і вік, а потім йде собі далі. Це стара концепція перепису. Підрахунок голів не більше. Просто статистика. Зрештою, останній перепис був зроблений три сотні років тому. Часи змінилися. «Ви зацікавили мене», – сказав вебстер. «Ця наша розповідь про підрахунок голів звучить майже зловісно». «Це не так», – заперечив Грант. «Усе логічно. Це оцінка людського населення. Не просто скільки людей, а ще які вони про що думають і що роблять». Вебстер сповз ще нижче у своєму кріслі, витягуючи ноги поближче до полум'я в каміні. «Тільки не кажіть містере Грант, що ви збираєтеся піддати мене психоаналізу». Грант осушив склянку Бренді і поставив її на стіл. У цьому нема потреби, сказав він. Світовий комітет знає все, що йому потрібно про таких людей, як ви. Нас цікавлять інші, горці, як ви їх тут називаєте. На півночі вони звуться лісовими дикунами, а десь південніші мають іще одну назву. Приховані народи, майже забуті народи, які подалися в ліси, дали драли, щойно світовий комітет послабив державні вішки. Вевстер прокашлявся. Послабити державні вішки давно треба було, заявив він. Історія Довела слушність таких дій. Навіть до того, як Світовий комітет став урядовою становою усього світу, він був переобтяжений пережитками минулого. 300 років тому не було потреби в місцевому управлінні, як і зараз нема потреби в національному. «Ви маєте рацію», – сказав Грант. І все ж, коли лища та уряду послабилися, його вплив на життя кожної людини зменшився. Люди, які хотіли вислизнути і жити за межами впливу свого уряду, втрачаючи його переваги і вириваючись із його зобов'язань, тепер легко могли це зробити. Світовий комітет не мав нічого проти. У нього були важливіші справи, ніж безвідповідальні і невдоволені люди. А їх було чимало. Наприклад, фермери, життя яких утратило сенс після впровадження гідропоніки. Більшості з них було складно звикнути до промислового життя. Відтак, що вони зробили? Утекли, вдалися до примітивного життя. Вони вирощували якийсь урожай, полювали на дичину, Розставляли капкани, рубали ліс і час від часу щось крали. Позбавлені засобів до існування, вони повернулися до Землі на самий початок еволюції, і Земля про них турбувалася. «Це було 300 років тому», – сказав Вепстер. Світовий комітет не зважав на них. Звичайно, він робив усе можливе, але, як ви сказали, не дуже переймався тим, що комусь вдавалося прослизнути крізь його пальці. То звідки така зацікавленість зараз? «Гадаю, вони нарешті дозріли», – сказав Грант. Він уважно дивився на вебстера, наче вивчаючи його. Той сидів біля вогню у невимушеній позі, проте на його владному лиці відчувалася сила, а миготіння тіней від вогненних омахів надавало його портрету якоїсь сюрреалістичності. Грант понижпурив у кишені, знайшов люльку і набив її тютюном. «Є ще дещо?» – сказав він. «Що?» – запитав вебстер. «Це стосується перепису. Його в будь-якому разі зробили б, Адже загальна картина населення Землі завжди потрібна. Це справді важливо. Проте це не єдина причина. Мутанти, промовив Вебстер. Грант кивнув. Саме так. Я не очікував, що хтось догадається. Я працюю з мутантами, зазначив Вебстер. Усе моє життя пов'язане з ними. У культурі відбуваються дивні речі, сказав Грант. Те, чого не було раніше. З'являються літературні твори з безпомильним відбитком новизни. Музика, яка виходить за рамки традиційної експресії. Картини не схожі ні на що знане досі. І все це зазвичай анонімне або ж приховане під псевдонімами. Вебстер засміявся. Це, звичайно, абсолютна таємниця для світового комітету. Тут йдеться про де що інше, пояснив Грант. Комітет стурбований не так мистецтвом, як іншими, не настільки очевидними речами, які виявити не так просто. Якщо десь відбувається Ренесанс, він найперше буде помітним у нових виявах мистецтва, що природно. Але Ренесанс не обмежується тільки живописом і літературою. Вебстер ще глибше сів у кріслі, підпер підборіддя долонями. «Гадаю, я зрозумів, куди вихилити», – сказав він. Вони довго сиділи мовчки, і лише потріскування полін у каміні та завивання осіннього вітру серед дерев за вікном порушувало тишу. Колись був шанс. Урешті озвався Вебстер, так наче мовив сам до себе. Шанс на нове бачення. Шанс на щось, що могло б вибавити від непотребу, Накопиченого в людській свідомості за чотири тисячі років. Але одна людина запропастила цей шанс. Грант незграбно завовтузився, а тоді схопився і сів рівно, боячись, щоб вебстер не бачив його тривоги. І ця людина, сказав вебстер, мій дід. Грант розумів, що він повинен щось сказати, бо надалі бавитися у мовчанку було б негречно. Джувейн міг помилятися, сказав він. Тайний факт, що він справді відкрив щось кардинально нове. «Ми себе цим просто заспокоїмо», – заявив Вебстер. Але навряд чи це правда. Жувен був великим марсіанським філософом, можливо, найвеличнішим за всю історію планети. Якби він вижив, я впевнений, він би розвинув своє нове вчення. Але він не вижив. Не вижив, тому що мій дід не міг полетіти на Марс. «Це не вина вашого діда», – сказав Грант. «Він намагався. Але людина не може побороти агорафобію». Вебстер відмахнувся що було загуло. Ми не зможемо цього повернути. Мусимо просто прийняти такий стан речей і жити далі. Але оскільки моя сім'я, мій дід, Грант раптом завмер, вражений несподіваною думкою. Пси! Ось чому! Так, пси! Підтвердив вебстер У долині, десь аж біля річки, почувся жалібний звук. Єнот, сказав вебстер. Щойно пси його почують, одразу ж рвуться на волю. Поскиглювання долинуло знову, і цього разу начебто ближче. Хоча, Найвірогідніше це лише здалося. Вебстер спершу випростався в кріслі, а відтак знову відкинувся назад і задивився на полум'я. Зрештою, а чому б і ні? запитав він. Кожен пес є особистістю це можна побачити в будь кому з них не знайдеться й двох з однаковим настроєм чи темпераментом усі вони розумні, кожен на свій лад, а більше нічого й не треба свідома особистість і трохи розуму. Їм просто пощастило от і все. У них тільки дві вади, не послуговуються мовою і не можуть ходити прямо, що своєю чергою не уможливило розвиток передніх кінцівок. Якщо не брати до уваги мовлення та руки, пси такі ж, як і ми, і ми такі ж, як вони. Я ніколи про них не мислив таким чином, зізнався Грант. Не припускав, що пси можуть еволюціонувати в розумну расу. Це очевидно, сказав вебстер, і в його словах відчувалася прикрість. Ви не могли так мислити. Ви мислили так само, як усі інші досі про них мислять. Чарівні собачки, виставкові тваринки, кумедні домашні улюбленці, які тепер ще й можуть з вами розмовляти. Але в усьому цьому є ще значно більше грантем. І присягаються значно більше. Досі людина була самотньою. Людство було єдиною розумною расою. Але подумайте лише, наскільки швидше і далі ми б просунулись, якби існували дві раси. Дві розумні раси, що співпрацювали б одна з одною. Тому що, і це ви самі можете бачити, люди і пси міркують по-разному. Вони б ділилися своїми думками. До чого не змогли б додуматися одні, додумались би другі. Це як у давній приказці, про одну і дві голови. Подумайте, Гранте, істоти з іншим складом думок, ніж у людей, але які співпрацюють з нами. Розумні істоти, які можуть розпізнавати і осмислювати речі, недоступні людям, здатні створити, якщо можна так висловитися, філософські вчення, які не змогли створити люди. Він простягнув до вогню свої руки з довгими пальцями кислявими щиколотками. Вони не могли говорити, і я дав їм мовленнєвий апарат. Це було непросто, оскільки будова язика і горлянки собак не дозволяла їм говорити. Але хірургія, доцільна на початку, хірургія і трансплантація. Але зараз, зараз я сподіваюся, я вірю, хоча ще зарано говорити. Грант схвильовано нахилився вперед. «Ви маєте на увазі, що ті хірургічні зміни, які ви зробили псам, тепер передаються спадково? Невже це моє підтвердження?» Вебстер захитав головою. «Надто рано про це говорити. Років через двадцять, мабуть, я зможу відповісти». Він підняв пляшку Бренді зі столу і наповнив склянки. «Дякую», – промовив Грант. «Я поганий хазяїн», – сказав Вебстер. «Вам слід було самому про себе подбати». Він підняв склянку з Бренді і подивився крізь неї на вогонь. «Я думаю, дуже хороший матеріал для роботи. Пси розумні, розумніші, ніж ви вважаєте. Пересічний пес розпізнає 50 слів або більше. Іноді 100. Додайте ще 100, і ви отримаєте його активний словник. Ви, мабуть, помітили, які прості слова Натаніель живе. Майже базовий рівень мови. Грант кивнув. Одну або двоскладові слова. Він казав, що є багато слів, які він не може вимовити. Так, ще багато над чим потрібно попрацювати, сказав вебстер. Дуже багато. Наприклад, читання. Зір псів інший, ніж у нас. Я проводив експерименти з корекцією їхнього зору, щоб вони могли бачити, як ми. Навіть якщо це не спрацює, є лише один варіант. Людям потрібно зрозуміти особливості їхнього зору і навчитися друкувати такі книги, які вони зможуть читати. А пси, запитав Грант, що вони самі про це думають? Пси перепитав вебстер. Вірите чи ні, Гранте, вони просто насолоджуються життям. Він дивився на вогонь. Господь благословив їхні серця, промовив він. Грант ішов услід за Дженкінсом до спальні. Але коли вони проходили повз. На півпрочинені двері, голос окликнув їх. "Це ти, незнайомцю?" Грант зупинився і спонтеличено роззирнувся. Дженкінс прошепотів: "Це старий Вебстер, сер. Він часто не може заснути", прошепотів Дженкінс. "Так?" озвався на голос Грант. "Хочеш спати?" почулося запитання. "Не дуже", промовив Грант. "Зайди на хвилинку", запросив старий чоловік. Томас Вебстер сидів на ліжку зі смугастим ковпаком на голові. Він перехопив здивований погляд Гранта. «Лисію!» – прокрипів він. «Почиваюся некомфортно, без нічого на голові, а капелюху постіль не надінеш. Вебстер озирнувся на Дженкінса. «А ти чого стоїш?» – прикрикнув він. «Хіба не бачиш, що він хоче випити?» «Так, сер!» – сказав Дженкінс і зник. «Сідай!» – промовив Томас Вебстер. «Сідай і послухай якусь хвилину. Розмови допомагають мені заснути. І окрім того, до нас нечасто хтось навідується. Гранців? Що ти думаєш про мого сина?» Запитав старий чоловік. Грант застиг від неочікуваного запитання. «Ну, я думаю, він чудовий. Усе те, що він робить саме...» Старий чоловік засміявся. «Ох, ці вже його пси!» Я розповідав про те, як Натайнеель зв'язався зі Скунсом. Звичайно, ні. Я ж би встиг сказати тобі лише кілька слів. І він провів руками по ліжку, його довгі пальці нервово бгали тканину. «Ти знаєш, я маю ще одного сина, Аллена. Ми звемо його Ал. Він зараз далі від землі ніж будь-хто з людей. Вирушив до зірок. Грант кивнув. Знаю, я читав про це. Експедиція до Альфа Центавра. Мій батько був хірургом, сказав Томас Вебстер, хотів, щоб я теж ним став. Я, напевно, розбив йому серце, коли не вчинив так, як він того хотів. Але якби він міг знати, то пишався б сьогодні нами. Вам не варто хвилюватися про свого сина, сказав Грант. Він, старий чоловік, мовчки дивився на нього. Я побудував цей корабель власноруч сконструював, спостерігав, як він росте. І якщо проблема буде тільки в космічній навігації, він дістанеться місце призначення. А хлопець мій таки вправний. Він може прокрастися на тій розвалюсі навіть крізь пекло. Він відхилився на подушки, від чого його ковпак сунувся на бакер. І в мене є ще одна причина вважати, що він добереться туди і повернеться. Не думав про це тоді, але останнім часом я часто згадую, розмірковую. А якщо це... якщо не... Він жадібно вдихнув повітря. Затям собі я не забобонний». Звичайно, сказав Грант. Звідки така впевненість? запитав вебстер. Мабуть, маєте якусь прикмету, припустив Грант. Відчуття здогадку. Жодне з цього. Заявив старий чоловік. Я абсолютно впевнений, що доля на моєму боці, що я був обраний, аби побудувати корабель, який здійснив таку подорож. Що хтось вирішив, що зараз саме час людині дістатися зірок, і втрутився, щоб допомогти трохи. Ви говорите, так наче маєте цьому реальне підтвердження, сказав Грант. Так наче сталося, що, що переконало вас в успішності цієї експедиції. А тож, вигукнув вебстер. Саме це я й маю на увазі. Це сталося 20 років тому, на газоні перед цим самим будинком. Він сів рівніше і зі свистом вдихнув повітря. Я потрапив у глухий кут, розумієш? Мою мрію було зруйновано. Усі ті роки пішли куту під хвіст. Базовий принцип, який я сформулював, щоб визначити швидкість, потрібну для міжзорених польотів, виявився пшиком. А найгірше, я знав, що зробив усе майже правильно. Знав, що потрібно внести лише одну маленьку поправку в теорію. Але я не міг визначити, яку. І сиджу я собі на газоні. І так, жаль мені себе, а креслення переді мною. Бачиш, я з ними не розлучався. Носив його всюди з собою. Думав, що якось просто гляну на нього і одразу мене осяє. Ти ж знаєш, як це іноді буває. Грант кивнув. «Ну ось, сиджу я оце там і нараз бачу. Іде чоловік? Один із тих горців. Знаєш, хто це такий?» «Авче ж!» – відповів Грант. «Ну от, цей хлопець прогулювався тут. Такий собі місцево збудований чолов'яга з абсолютно безтурботним виразом. Він зупинився, глянув через моє плече і запитав, що це в мене. Космічний корабель, – відповів я йому. Він нагнувся і взяв у руки це креслення. Я не був проти. Зрештою, це нічого не змінювало». Він усе одно нічого там не зможе втягнути. Але він повернув його мені, тиснувши пальцем в одне місце на кресленні. «Ось тут твоя проблема», – сказав він. А тоді повернувся і пішов геть. А я просто сидів і дивився йому вслід, надто вражений, щоб вимовити хоч слово чи окликнути його. Старий чоловік сидів у ліжку із зсунутим на бакир ковпаком, майже рівно втупивши погляду стіну. За вікном гуляв вітер, завиваючи під піддащам. Гранту нам і здалося, що в цій добре освітленій кімнаті з'явилися якісь тіні, хоча, звичайно, такого не могло бути. Ви його потім знайшли? запитав Грант. Старий чоловік захитав головою. Пропав, як у воду впав, сказав він. У кімнату зайшов Дженкінс і поставив склянку на столик біля ліжка. Сер, я повернувся, щоб провести вас до вашої кімнати, сказав він Гранту. Це зайве, сказав Грант. Просто скажи мені, де вона. Як забажаєте, сер. Відповів Дженкінс. Третє двері вниз сходами. Я вимкну світло і залишу двері прочиненими. Вони сиділи і слухали, як робот ішов коридором. Старий чоловік глянув на склянку з віску і прокашлявся. Шкода, що я не сказав Дженкінсу принести мені. Промовив він. Не проблема, сказав Грант. Візьміть це. Я не дуже то й хочу. Впевнений? Абсолютно. Старий чоловік простягнув руку, зробив ковток і полегшено зітхнув. Ось що я називаю правильною пропорцією. – сказав він. – Лікарі змушують Дженкінса розбавляти мої напої водою. Було щось таке в цьому будинку, що дратувало, що змушувало почуватися некомфортно і голо серед тихого шепоту його стін, почуватися стороннім. Сівши на край ліжка, Грант повільно розшнурував черевики і скинув їх на килим. Робит, який сім'ї вже чотири покоління, і говорить про давно померлих людей так, наче він лише вчора подавав їм склянку віскі. Старий чоловік, який переймається кораблем, що вирушив у космічну безодню за межами сонячної системи, і інший чоловік, який мріє про нову расу, що крокуватиме з людиною рука в лапу стежкою долі. І над усім цим майже невловима та все ж очевидна тінь Джерома А. Вебстера, чоловіка, який підвів свого друга, хірурга, який утратив довіру. Джовейн, марсіанський філософ, помер на порозі великого відкриття, тому що Джером А. Вебстер не зміг покинути цей будинок тому що агорафобія прикувала його до ділянки землі площею в кілька квадратних миль. У самих лише шкарпетках Грант підійшов до стола, де Дженкінс поставив його рюкзак. Розтібнувши паски, він відкрив його і дістав товсту теку. І відтак повернувся до ліжка, сів і, витягнувши пачку аркушів, узявся проглядати їх. Записи. Сотні аркушів записів. Історія сотень людських життів, записані на папері. Не лише те, що вони йому сказали, чи на які запитання відповіли, а й дюжини інших дрібниць, тих, які він записав, спостерігаючи, проживаючи з ними годину чи день. Так, ботайливі мешканці цих гірських хребтів приймали його сердечно. Утім, він і потребував такого прийому, і вони були раді йому, поза як він приходив до них пішки, подряпаний, втомлений, із рюкзаком за плечима. На ньому не було ніяких сучасних штучок, які б віддалили його від них. Викликали в них підозру. Це був нелегкий спосіб проводити перепис, але це був також єдиний спосіб, щоб роздобути необхідну світовому комітету інформацію. Коли хтось, як оце зараз він, вивчаючи ось такі аркуші, можливо, знайде те, що шукають усі, ключ до загадки такого трибу життя, яке виведе людство із тупика. Якусь відмінність у поведінці, за якою одразу ж пізнаєш життя вищого гатунку. Звісно, людські мутації не були чимось незвичайним. Багато з-поміж мутантів були видатними особистостями і високопосадовцями. Більшість членів Світового комітету також становили мутанти. Проте їхні мутаційні якості та здібності були пригладжені поширеним у цілому світі стилем життя. А їхні думки та реакції були несвідомо сформовані тими самими чинниками, які формували думки та сприйняття всіх інших людей. Мутанти були завжди. Інакше раса б не прогресувала але лише в останні сто років їх стали розпізнавати. Раніше вони були просто успішними бізнесменами, визначними науковцями чи, напрочуд, вправними шахраями. Або ж диваками, яких лише зневажали чи жаліли, адже переважна більшість людської раси нетерпіла відхилень від норми. Ті, котрі досягли успіху, пристосувалися до навколишнього світу, загнали свої визначні ментальні здібності в рамки прийнятої поведінки. І це звело на нівець їхню корисність. Обмежило їхні здібності, приховало їхні можливості за обмеженнями, встановленими відповідно до можливостей звичайних людей. Навіть тепер здібності мутантів притумлювало оточення, у якому вони перебували, через усталені канони і обмеженість людського мислення, і це було жахливо. Але десь у світі були десятки або й сотні інших, не зовсім звичайних людей, тих, чиї розум і таланти – не зазнали впливу канонів і норм складного і суперечливого трибу життя людської спільноти. таки Грант вийняв дуже тонкий зшиток аркушів і трепетно прочитав заголовок рукопису. Незавершена філософська гіпотеза і інші нотатки Джувейна. Потрібен був розум, не спотворений людською логікою. Розум не заангажований чотирма тисячами літ канонізації людського способу мислення, щоб нести далі той факел, що його на якусь мить здійняла. Було тепер уже мертва рука марсіанського філософа. Факел, який освічує шлях до нового погляду на життя та його призначення, який вказує простіший і пряміший шлях. Філософія, що за два короткі покоління просуне людство вперед на тисячу років. Джувейн помер, а в цьому самому будинку дожив свого віку чоловік, слухаючи голос свого мертвого друга та переховуючись від осуду обманутої людської раси. Біля дверей почулося тихе пошкребування. Грант вражено завмер і прислухався. Знову. Потім ледве чутне скавчання. Грант швидко склав папери в теку і підійшов до дверей. Коли він відчинив їх, у кімнату, наче чорна тінь, спритно прошмигнув Натаніель. «Оскар не знає, що я тут», – сказав він. «Оскар дасть мені, якщо знає про це». «Хто такий Оскар?» «Оскар – це робот, який дбає про нас». Грант усміхнувся. «Що ти хочеш, Натаніелю?» «Я хочу говорити з тобою», – сказав Натаніель. Ти говорив з усіма іншими, з Брюсом і дідусем. Але ти не говорив зі мною, хоч я тебе знайшов. Добре, промовив Грант, можемо поговорити. Ти маєш якусь тривогу, сказав Натаніель. Грант насупив брови. Так, мабуть, це правда. Люди завжди чимось турбовані. Ти вже мав би це вивчити Натаніелю. Ти стурбований через Джу Вейна, як дідусь? Не стурбований, заперечив Грант. Мені просто цікаво, і я маю надію. Що таке з цим Джувейном? запитав Натаніель. І хто він? Ніхто насправді, промовив Грант. Тобто він був кимось раніше, але він помер багато років тому. Тепер він просто ідея, проблема. Виклик. Те на чим можна думати? Я можу думати, переможна сказав Натаніель. Я багато думаю іноді, але мені не слід думати як люди. Брюс каже, що не слід. Він каже, я маю думати як пес, а не як люди. Він каже, що думки псів Такі ж вдалі, як і в людей, а то й краще. Грант розважливо кивнув. Щось у цьому є, Натаніелю. Зрештою, ти маєш думати відмінно від людей. Ти маєш є безліч речей, які знають пси. А люди ні, похвалився Натаніель. Ми можемо бачити і чути те, що люди не можуть. Іноді ми виїмо вночі, і люди лають нас. Але якби вони могли бачити і чути те, що ми, вони б заклякли від страху. Брюс каже, що ми, ми. «Екстрасенси – Екстрасенси? – запитав Грант. – Може бути, – відповів Натаніель. – Я не пам'ятаю всіх цих слів. Грант підняв свою піжаму зі столу. – Хочеш залишитися зі мною на ніч, Натаніелю? Можеш спати в ногах ліжка. Натаніель глянув на нього широко розплющеними очима. – Вау! Тобто ти хочеш, щоб я лишився? – Звичайно, хочу. Якщо пси та люди хочуть бути партнерами, нам краще вже зараз почати як рівня з рівнею. «Я не зроблю ліжко брудним», – сказав Натаніель. «Чесне слово, Оскар купав мене сьогодні». Він почухав лапою вухо, хоча, мабуть, він пропустив блухучі чи дві. Грант збентежено дивився на атомний пістолет. Зручна штука, яка виконувала безліч функцій, від запальнички до смертельної зброї. Зроблений на тисячу років, супернадійний, принаймні так заявляли в рекламі. Він ніколи не виходив з ладу, а от зараз не спрацював. Він спрямував його на землю й енергійно затряс, але це не допомогло. Він легенько постукав ним по каменю, проте це теж не дало результату. На схили пагорбів почала опускатися темрява. Десь далеко в долині річки, зловісно, залунало пугачеве «пу». На сході почали з'являтися перші бліді маленькі зірочки, а на заході зеленкуватий відблиск останніх променів сонця вже переходив у ніч. Перед валуном лежала купка хмизу, а поруч ще кілька дровиняк, щоби. Підживлювати вогнище вночі, але якщо пістолет не спрацює, ніякого вогню не буде. Грант вилаяв себе під ніс, думаючи про сон на холоді та нерозігріту вечірю. Він постукав пістолетом по каменю ще раз, цього разу сильніше. Усе намарно. У темряві хруснула гілка, і Грант різко випрямився. Біля затіненого стовбура одного з лісових велетнів, верховіття яких тонули у сутінках, стояла довготелеса телеса постать. Вітаю, вітаю. сказав Грант. Що трапилося незнайомцю. Мій пістолет, відповів Грант і затнувся на півслові. Не варто розповідати чоловіку, котрий ховається в тіні, що він неозброєний. Тим часом чоловік зробив крок уперед, витягнувши перед собою руку. Не працює, так? Грант відчув, як пістолет зник із його долонь. Гіс присів і, наче тихенько засміявся. Грант напружував очі, аби побачити, що він робить, але скрадлива темрява робила чужі рухи. Схожими на чорнінні плями, що звивалися навколо світлого металу пістолета. За щось клацано і скриготнуло. Чоловік видихнув і засміявся. Метал скриготнув знову, і чоловік піднявся, простягуючи гранту пістолет. Як новенький, сказав він. Або ще краще. Знову хрустнула гілка. Агов почекай. викрикнув грант, але чоловік уже пішов геть, наче чорний привид серед примарних стовбурів. Холод просочувався із землі і повільно підіймався тілом гранта. Холод, від якого цокотіли зуби, Настовбурчувалося коротке волосся на голові і бралися сиротами руки. Навколо панувала тиша, лише маленький струмочок плюс котів десь у темряві, трохи нижче на мету. Увесь стрімтячим Грант вкляк перед горою хмизу і натиснув на спуск. Спалахнув тонкий блакитний вогник, і хмиз узявся полум'ям. Грант зустрів старого Дейва Бекстера, коли той сидів на верхній жердині частоколу, попахуючи із невеликої люльки. — Як це маєш, незнайомцю? Сказав Дейв. Вилазі, присядьну на хвильку. Грант виліз кинув погляд на вражаюче поле кукурудзи, розтязьковане золотавими гарбузами. Гуляєш тут? запитав старий Дейв. Ти щось винюхуєш? Винюхаю, визнав Грант. Дейв вийняв люльку з рота, сплюнув, а потім знову взявся за пахкання. Вуса майже повністю її сховали, і це виглядало небезпечно. Копаєш? запитав старий Дейв. Ні, відповів Грант. Був тут один хлопака, років чотири чи п'ять тому. Рився в землі. Усе намарно. У темряві хруснула гілка, і Грант різко випрямився. Біля затіненого стовбора одного з лісових велетнів, верховідь Нія. Був тут один хлопака, років чотири чи п'ять тому. Рився в землі, як той кріт, розповів Дейв. Знайшов місцину, де колись було старе місто, і чисто все перерив. Гриз мені голову, щоб я розкопав йому про місто, але я майже нічого не пам'ятаю. Мій дідо колись казали, як вонося називало, але побив мене грім, Якщо я не забув, той хлопчака мав повно старих карт, якими повсюди вимахував і студіював їх, щоб знати, що то є, але, певно, так нічого й не знав. Мисливий за старожитностями, промовив Грант. Певно, відповів йому старий Дейв. Я тримався від нього подалі. Але він був не найгірший, мали ще одного, котрий шукав якусь стару дорогу, яка буцімто тут проходила. Той так само був із якимись картами. Він навіть думав, що знайшов її. А мені не хватило духу сказати йому, що то, що він знайшов стежка, яку протоптали корови. Він глянув на Гранта і хитро усміхнувся. Ти не мисливець і не шукаєш стару дорогу, то і так? Так, сказав грант. Я проводжу перепис. Що що? Проводжу перепис, повторив грант. Записую ваше ім'я, вік і де ви живете. Нащо? Ну, так не казав уряд, пояснив грант. Ми не чіпаємо ніякий уряд, заявив старий Дейв. Чого якийсь уряд має чіпати нас? Уряд не завдасть вам клопотів. Заспокоїв його Грант. – Може, навіть заплатить вам колись. Хто знає. Тоді це все міняє, – сказав старий. Вони сиділи на частоколі, дивлячись на поля. За шерегою позолочених осіннім полум'ям берез у небо возносився димок із комина, схованого в низовині. Струмочок безтурботно звивався по сірвато-брунатному лугу, а позаду нього вивищувалися пагорби, вкриті рядами золотистих кленів. Зігнувшись на частоколі, Грант відчував, як тепло осіннього сонця поволі прогріває йому спину як запахло звідусюди, жниво вище. Хороше життя, сказав він собі. Добрий врожай, дров вистачає, у лісах повна дещини, щасливе життя. Він глянув на старого чоловіка, який сидів поруч, побачив м'які зморшки безтурботної старості, що вкривали його обличчя, і спробував на хвилину уявити собі таке життя. Просте сільське життя чимось подібне до життя перших піонерів, котрі в тепер уже далекі часи освоювали дикий захід, з усіма його вигодами, але без небезпек. Старий Дейв, вийняв люльку з рота, махнув нею в бік поля. Ще повно роботи, проголосив він. Але ніхто не спішить її робити. Та молодь не вартує навіть тих куль, що ото вистрілює. В голові тільки полювання або ловля риби. Техніка ламається. Джо не з'являвся тут уже бознес скільки часу. Дуже тямовитий і в техніці той Джо. Джо ваш син? Та яке там? То божевільний хлопака, який живе десь у лісі. Приходить і ремонтує все, а потім знову йде. Майже не говорить. Не чекає навіть подяки. з'являється і зникає. То вже роки так. Мій діду розказували, що коли Джо вперше з'явився в цих краях, він ще був парубійком. Діда давно вже нема, а той досі приходить. Грант роззяв у ворота. Зачекайте, але це не може бути той самий чоловік. Ага, сказав старий Дейв. У цьому й штука. Можеш мені не вірити, чоловіче, але він ні налепто не постарів, відколи я побачив його вперше. Такий він уже є. Ти в наших краях можеш наслухатися багато дивовижних байок про нього. Мій дід постійно розказували, як Джо щось мудрагелив з мурахами. Мурахами? Ага, зробив він будиночок. Ну, щось як теплиця. І обігрівав його взимку. То таке мені діду розказували. Казали, що бачили то на власні очі. Але я ніколи жодному його слову не вірив. Дід був найбільшим брехоном в окрузі. Самі зрештою визнавали це. Із осяєної сонцем долини, де курівся, Димок почувся лункий подзвін. Старий чоловік зліз із частоколу і, косо позираючи на сонце, вибив люльку. Серед останній тиші знову пролунав подзвін. «То мама», – сказав старий Дейв, – кличуть обідати. Певно будуть пороги з більчатиною. Смачна штука. Треба тільки попробувати. Пішли, треба рухатися. Чудовий хлопець, який приходив лагодив речі і не чекав на подяку. Чоловік, який виглядав так само, як сто років тому. Дивак, який будував теплицю над мурашником – і обігрівав його, коли приходила зима. Це скидалося на маячню, та все ж старий бекстер не брехав. Це не була одна з тих небелиць, які раптом з'явилися в цій глухомані, на витвір, так би мовити, народної фантазії. Усі фольклорні твори були чимось подібні, містили якусь визначену дозу мудрості та гумору. Проте тут бракувало цього. В утепленні мурашника немає нічого гумористичного, навіть з погляду провінціалів. Щоб претендувати на гумор, в історії має бути бзень. А в цій розповіді його не було. Грант незграбно завовтузився на підстилці з листя кукурудзи, підтягуючи важку клаптикову ковдру аж до шиї. Кумедно, подумав він, у яких місцях мені доводиться спати. Сьогодні на підстилці з листя кукурудзи, вчора під відкритим небом, а ще перед тим на м'якому матраці з чистими простирадлами в будинку вебстера. Вітер гуляв долиною, зупинившись на своєму шляху, щоби спробувати підбити погано прикріплений гонт на даху. А потім ще раз і ще раз. Десь у темряві прошмигнула миша. З ліжка, навпроти горища, почулося рівне сопіння. Там спали двоє бекстерових малих. Чоловік, який приходить, ремонтує речі і чекає на подяку. Ось що трапилося з його пістолетом. Ось що відбувалося руками зі зламаною фермерською технікою бекстерів. Дивак на ім'я Джо, який не старів і вмів дати раду будь-якій помилці. Гранту спала на думку одна ідея, але він постарався притлумити її. Не варто було на щось надіятися. Рознюхуй щось став обережні запитання, тримай очі розплющеними, гранте. Не став на то прямих запитань, інакше вони закриються, як ті молюски. Дивний народ ці горці. Люди, які не користуються жодними благами прогресу і не хочуть їх мати. Люди, які відвернулися від цивілізації, повернувшись до первісного трибу життя, до землі і лісів, сонця і дощу. На землі є повно місць для них. Удосталь – місце для всіх, оскільки населення планети зменшилося за останні 200 років. Зменшилося за рахунок піонерів, які великими групами переселилися на інші планети, щоб освоїти інші світи задля блага всього людства. Удосталь – місця і землі, і дичини. Зрештою, таке життя може бути найкращим варіантом. Подорожуючи горами, грант останнім часом не раз розмірковував про це. У такі моменти, як цей, у теплі саморобної клаптикової ковдри, на жорсткій підстилці з листя кукурудзи, під шепіт вітру під гонтовим дахом. Або як тоді, коли він сидів на частоколі і дивився на кубки золотавих гарбузів, що ніжились на сонечку. У темряву з боку другого кукурудзяного матрасу, на якому спали обидва хлопчаки, щось За Замить почулося пляскування босих ніг по дошках. – Ви спите, пане? – почувся шепіт. – Ні, хочеш залізти до мене? – Малюк пірнув під ковдру, протиснувши холодні ступні до живота гранта. Дідо розказували вам про Джо. Грант кивнув у темряві. Казав, що давненько його тут не бачили. А про мурах? Звичайно. А що ти знаєш про мурах? Ми з Білом знайшли їх недавно і тримаємо це в секреті. Не розказували нікому, тільки вам. Вам, певно, треба все розказувати. Ви з уряду. То там справді була теплиця з мурашником? Ага і. і. Хлопчик затамував подих від збудження. І це ще не все. І мурахи мали візки, і там були комини. і з коменів війшов дим, і... І що ще? Ми більше нічого не роздивилися, ми з білом настрашилися, ми втекли. Хлопчик завовтузився. Хіба хто таки бачив? Мурахи з візками. Мурахи з візочками. Там і справді були комини серед пагорбів, з яких йшли тонкі цівки диму, що вказували на те, що там таки могли плавити руду. Грант, якому від хвилювання перехопило подих, у кляк біля мурашника, витрішившись на візки, які котилися по стежках, що губилися поміж куп'я. Порожні візки від'їжджали, а наповнені прибували, навантажені насінням, а в ряди годи розчленованими комахами. Маленькі візочки з мурахами в запрязі рухалися напрочуд швидко, підстрибуючи та гойдаючись на нерівностях. Скляний ковпак, що раніше накривав гніздом, теж був там, але тепер чомусь напівлежав весь у тріщинах, так ніби мешканці мурашника вже його не потребували. Так, наче він відслужив своє, мурашник стояв на поритій вершині узгір'я, що спускалося аж до берегів річки. Весь цей схиль був усіяний валунами в перемішку з невеличкими латками логової трави й острівцями могутніх дубів. Довкола простягалася дика глушина, яка можна побитись об заклад, не чула інших голосів, крім шуму вітру в кронах дерев і тоненького попискування якихось звіряток, що поспішали своїми секретними стежками. Місце, де мурахи могли існувати обезпечені від плуга чи ніг мандрівника, продовжуючи своє мільйонлітнє безмістовне життя, що розпочалося задовго до появи людини, значно раніше, ніж перша абстрактна думка возвістила на землі народження цивілізації. Обмежене застійне життя, що не мало ніякого призначення, окрім мурашиного тривання. І ось хтось розмотав клубок цього життя, проклав для нього іншу стежку, відкрив мурахам секрет колеса, майстерність обробки металів, Скільки ще культурних перешкод було прибрано із краєвізького горизонту цього мурашника? Загроза голоду, мабуть, була першочерговою з-поміжних. Вибавлені від необхідності безнастанного здобування їжі, мурахи мали можливість переорієнтуватися на розвій інших речей. Ще одна раса на шляху до величі, що взялася розвивати своє суспільство, витворене задовго до того, як створіння зване людиною усвідомило своє призначення. Куди це приведе? Як виглядатимуть мурахи через мільйон років? Чи зможуть мураха й людина прийти до спільного знаменника, щоб разом творити своє майбутнє, як це сталося із псами? Грант похитав головою це було малоймовірно у жилах людей і псів тече така сама кров у той час, як мураха й людина неуявно різні живі створіння, які ніколи не зможуть порозумітися у них нема спільних істот, як оце було із псами, які приєдналися до людини ще в палеоліті які разом дрімали біля вогнища, остерігаючись хижих очей, що виблискували в мороці ночі. Грант швидше відчув, ніж почув, шелест кроків у високій траві позаду нього. Випрямившись, він обернувся і побачив перед собою чоловіка. Довготелесого чоловіка із сутулими плечима і руками, що нагадували окіст, але з довгими і рівними пальцями. «Тебе зводжо?» – запитав Грант. Чоловік кивнув. «А ти чоловік, який полює на мене?» Грант затамував подих. Мабуть що так. Але не на тебе особисто, а на таких, як ти. Не таких, як усі, сказав Джо. Чому ти не залишився тієї ночі? запитав Грант. Чому втік? Я хотів подякувати тобі за те, що ти полагодив мій пістолет. Він мовчки подивився на нього, але за його мовчанням проглядалася втіха, глибока прихована втіха. Як узагалі ти дізнався, що пістолет несправний? запитав Грант. Ти слідкував за мною? Я почув, що ти думаєш про це. Почув, що я думаю? Так сказав Джо. Я і зараз чую твої думки. Грант засміявся, але якось непевно. Це зізнання його трохи збентежило, але принаймні воно видавалося логічним. Цього й слід було сподіватися. Цього і не тільки. І він казав рукою на мурашник. Це твої мурахи? Джо кивнув, знову приховуючи задоволення за стиснутими губами. Чому ти смієшся? різко запитав Грант. Я не сміюсь, — відповів йому Джо, і Грант відчув себе присоромленим, наче маленька дитина, якій Надавали ляпасів по одному місці за те, що вона натворила. «Тобто тобі варто було би опублікувати свої записи?» – сказав Грант. «Вони можуть корелювати з тим, що робить Вебстер». Джоз не зав плечіма. «У мене немає жодних записів», – сказав він. «Нема записів». Довгов'язий чоловік підійшов до морашника і глянув на нього. «Можливо, ти здогадався, навіщо я зробив це?» – промовив він. Грант уважно кивнув. «У будь-якому разі пробував зрозуміти. Я думав про це». Наймовірніше, це цікавість експериментатора, можливість співчуття до нижчої форми життя, або ж думка, що першість на старті загалом не дає людині одноосібного права на прогрес. Очі Джо заблестіли на сонці. Цікавість? Можливо. Я не думав про це. Він присів біля мурашника. Замислювалися колись про те, чому мурахи просунулися так далеко, а відтак зупинились у своєму розвитку. Чому вони розробили майже ідеальну соціальну організацію і на цьому зупинилися? що перешкодило їм на цьому шляху. «Голод, мабуть», – сказав Грант. «Це, але ще більше, зимова сплячка», – заявив Джо. «Бачиш, зимова сплячка стирала всю пам'ять за попередній сезон. Що весни вони починалися з початку, з шістого аркуша. Вони ніколи не могли вчитися на минулих помилках, використовували накопичені знання. Тому ти годував їх і обігрівав мурашник», – сказав Джо, щоб вони не впадали в сплячку, і щоб їм із приходом весни не довелося починатися з початку». А візки? Я змайстрував кілька і залишив їх тут. Це зайняло 10 років, але вони нарешті зрозуміли, для чого вони. Грант кивнув на димоходи. Їх вони виготовили самостійно, сказав Джо. Є ще щось? Джо втомлено знизав плечима. Звідки мені знати? Але, чоловіче, ти ж спостерігаєш за ними. Навіть якщо нічого не записуєш, усе ж спостерігаєш. Джо похитав головою. Я ненавідувався до них уже десь років із 15, а прийшов сюди сьогодні бо почув, що ти тут. Розумієш, ці мурахи більше не розважають мене. Грант відкрив було рот, але закрив його. Нарешті він промовив. То ось відповідь. Ось чому ти зробив це. Для забави. На обличчі Джона не проявилося ні сорому, ні жалю, а лише одне прагнення що найшвидше змінити тему розговору. Звичайно, сказав він. Чим обіцяєм? То мій пістолет. Припускаю, це теж принесло тобі втіху». Не пістолет, виправив Джон. Не пістолет, подумав Грант. Звичайно, не пістолет телепню, а ти сам. Ти його розважив, ти і зараз його розважаєш, лагодити фермерську техніку старого Джея Бекстера, а потім зникати без жодного слова, то, би сумнівно, було сміховинною забавкою. І напевно він качався по землі, заливаючи снімим сміхом, після того як вказав на помилку в розрахунках космічного корабля старого вебстера наче якийсь велемудрий хлопчур переросток, що дражнить незграбне щеня. Голоджо перервав його роздуми. Ти переписуєш, правда ж? Чому ж ти не ставиш мені свої запитання? Коли ти вже знайшов мене, то не можеш просто так піти, не зробивши жодних написів. Особливо про мій вік. Мені 163, і я ще тільки підліток. Як мінімум, у мене попереду якась тисяча років. Він підтягнув свої коліна аж до підборіддя і, обхопивши їх руками, захитався попільно туди назад. Десять тисяч років. А якщо я ще буду добре про себе дбати? Але це ж не все, сказав Грант, намагаючись говорити спокійно. Має бути ще щось. Ти повинен зробити щось для нас. Для нас? Для суспільства, сказав Грант. Для людської раси. Навіщо? Грант витріщився на нього. Хочеш сказати тобі байдуже? Джо кивнув, і в цьому жесті не було жодних хвастощів чи виявлення зневаги. Просто пряма констатація факту. Гроші? запропонував Грант. Джо розвів руками в бік гір і розлогої річкової долини. Я маю все це, сказав він. Мені не потрібні гроші. «Може, слава?» Джо не сплюнув, але мав такий вигляд, наче хотів це зробити. «Вдячність людства?» «Вона невічна», – сказав Джо, і в його словах знову вчувся насміх, і Гранту навіть здалося, що він заледве стримує регіт. «Послухай, Джо», – врешті промовив Грант, і як він не старався виглядати стриманим, у його голосі чулося тремтіння. «У мене є до тебе одна дуже важлива справа. Важлива для прийдешніх поколінь, для всієї людської раси, бо це – злавний момент нашої історії». І чого це я повинен піклуватися про тих, котрі ще навіть не народилися? — запитав Джо. Чому я маю думати наперед про власне життя? Коли я помру, тоді й помру, і весь гамір і слава, усі стяги й фанфари для мене згаснуть. Я навіть не знатиму, прожив я величне життя чи примітивне. Але ж раса, — сказав Грант. Джо зайшовся сміхом. Збереження раси, розвиток раси. Ось до чого ти хилиш. Але чому це взагалі повинно тебе хвилювати, чи мене? Усмішка в одному й зникла з його обличчя. І він глузливо покивав пальцем. «Збереження раси – це міф. Вигадка, до якої ви всі звикли, мерзений витвір вашого суспільного ладу. Людська раса вмирає з кожним днем. Коли помирає одна людина, раса для неї зникає. Для неї жодної раси вже не існує. Тобі просто байдуже, – сказав Грант. Саме це я й намагаюся тобі сказати, – заявив Джо. Він скосив погляд на рюкзак, що лежав на землі, і на його губах з'явилася легка усмішка». «Можливо», – сказав він, – «якби це могло мене зацікавити». Грант розгорнув рюкзак і дістав звідти Теку. Дещо неохоче, він вийняв тонкий зшито аркушів і поглянув на заголовок. Незавершена, філософська, він передав Теку Джо і лише дивився, як той пробігає очима текст. Джо ще навіть не закінчив читати, а в Гранта вже з'явилося неприємне перечуття близької невдачі. Коли ще в домі Вебстера він розмірковував про мислення, необмежене усталеними канонами, про розум, не заангажований чотирма тисячами років борсання в плісневі людських думок, тоді він гадав, що це повинно спрацювати. І ось він знайшов такий розум. Але цього все ще недостатньо. Чогось не вистачало. Чогось, про що він ніколи й не думав. Про що не здогадувалися також і діячі в Женеві. Якоїсь частини людської натури, яку всі досі сприймали як належне. Соціальні відносини. Ось що згуртовувало людей упродовж усіх цих століть. Робило їх одним цілим. Точно як голос спонукав мурах, Діяти згуртовано. Потреба кожної людини в схваленні іншими співгромадянами. Потреба в певному культі братерства. Заледве чи не психологічна потреба в схваленні своїх думок і дій. Сила, яка утримувала людей від асоціальної поведінки, сила створена задля соціальної безпеки і людської солідарності, задля спільної роботи всієї людської родини. Люди вмирали за це схвалення, жертвували всім заради нього. Проживали життя, які вони ненавиділи заради цього схвалення. Тому що без цього людина ставала полишеною сама на себе, була вигнанцем, відкинутим зі зграї з віром. Звичайно ж, не обходилось і без жахливих речей – психологія натовпу, расові гоніння, масове насильство в ім'я патріотизму чи віри. І все ж саме суспільне схвалення робило расу монолітною. І саме завдяки йому це людське суспільство взагалі постало. І для Джо воно геть чуже. Йому на нього глибоко начхати. Він не переймається тим, що про нього подумають. Йому взагалі байдуже свалить хтось його вчинки чи ні? Грант відчував тепло сонця на своїй спині і слухався в шепіт вітру в кронах дерев над головою. Десь у хащах залунав пташиний спів. Невже це наслідки мутації? Ось це відмирання основного інстинкту, що робив людину частиною раси? Чи зміг цей чоловік, який зараз читає працю Джувейна, у процесі мутації знайти всередині себе настільки багате життя, що тепер може обійтися без свалення інших людей? Чи досягнув він, зрештою, такого етапу еволюційного розвитку, на якому людина стає цілковито незалежною і вивільняється від штучних умовностей суспільства? Джо підвів погляд. «Дуже цікаво», – сказав він. «Чому він її не завершив?» «Він помер», – відповів Грант. Джо токнув язиком. В одному він помилився. Джо перегорнув сторінки і тиснув пальцем. «Тут, у цьому місці помилка. От де заковика?» Грант затнувся. Але там не повинно бути помилки. Він помер ось і все. Помер і тому не встиг закінчити. Джо обережно склав рукопис і засунув у свою кишеню. Немає значення, сказав він. Він усе одно б напартачив. А ти міг би закінчити це? Гадаю, зможеш. В очах Джо, Грант прочитав, що продовжувати далі нема сенсу. Ти справді гадаєш, що я поділюся цим із вашим галасливим збіговиськом? чітко й твердо запитав Джо. Грант смиренно знизав плечима. Навряд. Чи. Мабуть, мені слід було здогадатися раніше. Така людина, як ти, я можу використати цей матеріал у власних цілях», – промовив Джо. Він повільно піднявся, а відтак ліниво змахнув ногою, залишаючи борозну на мурашнику, звалюючи комени і перекидаючи навантажені візочки. Грант із криком зірвався на ноги. Сліпа злість заслунила йому очі. Швидким рухом він вихопив пістолет. «Стій», – сказав Джо. Рука Гранта зупинилася на півдорозі, а дуло пістолета все ще цілилося в землю. «Полегше, чоловічку», – сказав Джо. «Я знаю, що ти хотів би вбити мене, але я не можу тобі дозволити це зробити. Розумію, що мене є трохи інші плани. І зрештою ти хотів би вбити мене не з тієї причини, що ти думаєш». «Яка різниця, за що я тебе вб'ю?» – гаркнув Грант. «Ти будеш мертвим, правда ж? Я не відпущу тебе з філософію Джоуейна. Але ти не через це хочеш мене вбити», – майже вічливо заперечив Джо. Насправді. Ти образився на мене за те, що я зруйнував мурашник. Може, це й було першою причиною, сказав Грант. Але не зараз. Не випробовуй мене, сказав Джо. Ще до того, як ти натиснеш курок, ти вже будеш мертвим. Грант завагався. Ти гадаєш, що я блефую? його Джо. Давай, вперед, перевір мене. Довгу хвилину вони двоє стояли і дивилися один одному у вічі, а пістолет усе ще цілився в землю. Чому ти не можеш перейти на наш бік? запитав Грант. Нам потрібні такі люди, як ти. Це ти підказав старому тому вебстеру, як збудувати космічний двигун. І те, що ти зробив з мурахами, Джорі Скорушив вперед, і Грант підняв пістолет. Останнє, що він побачив, був кулак. Радше схожий на кувадло-кулачисько, що майже зі свистом полетів просто в обличчя. Кулак, що був швидшим, за його палець на курку. Палець на курку. Щось мокре й тепле терлося об лице Гранта, і він заледве підняв руку, щоб позбутися цього. Але воно продовжувало облизувати його обличчя. Він розплющив очі, і Натаніель радісно підстрипнув. «Ти живий!» – сказав Натаніель. «А я так боявся!» «Натаніель!» – прохрипів Грант. «Що ти тут робиш?» «Я втік!» – пояснив він. «Я хочу піти з тобою!» Грант похитав головою. «Ти не можеш піти зі мною. Мені треба далеко йти. Маю одну справу». Він став на вкарачки і взявся обмацувати довкола себе землю. Рука наткнулася на холодний метал. Він охопив пістолет і засунув його в кубору. «Я дозволив йому піти», – сказав він. «І тепер не можу це так залишити. Я віддав йому те, що належить людству, і не можу дозволити, щоб він цим скористався». «Я можу взяти слід», – сказав йому Натаніель. «Я добре беру слід білок. У тебе є справи важливіші за цю», – сказав він псу. «Бачиш, я дещо зрозумів сьогодні». Відчукав натяк на певну тенденцію. Таку, яка може виявитися надзвичайно важливою для людства не сьогодні, не завтра і, може, навіть не через тисячу років. Можливо, навіть ніколи, але це те, що варто взяти до уваги. Джо лише трохи випереджає нас на своєму шляху. Проте ми наздоганяємо його швидше, ніж самі вважаємо. Ми всі можемо стати такими, як він. І якщо це справді так, якщо все йде й до цього, то всі буде багато роботи в майбутньому. Натаніель стурбовано витріщився на нього. Я не розумію, благально промовив він. Ти кажеш слова, яких я не знаю. Послухай, Натаніелю, люди не завжди будуть такими, як зараз. Вони можуть змінитися, і якщо це трапиться, ви повинні продовжити нашу справу. Вам доведеться прикинутися, що люди – це ви. Ми, пси, зробимо це, пообіцяв Натаніель. Цього може не статися протягом найближчої тисячі років, сказав Грант. У вас буде час, щоб приготуватися. Але ви повинні про це знати. Ви маєте дотримати слова, не забути. Добре, сказав Натаніель. Всі скажуть своїм цуценятам, а ті своїм. Хороша ідея, сказав Грант. Він зупинився і почухав Натаніеля за вухом, на що той радісно заметляв хвостом. Натаніель не зрушив з місця, доки постать Гранта не зникла за вершиною узгір'я. Заувага до четвертої оповідки Серед усіх оповідок ця найбільше бентежить тих, хто дошуковується в циклі певних пояснень чи сенсів. Навіть Кудлай визнає, що ця оповідка є чистим міфом і нічим більше. Але якщо це міф, то що він означає? І якщо це вигадка, то чи не буде слушним вважати її весь цикл збіркою міфів? Юпітер, на якому розгортаються події, зображено як один зі світів, на які начебто можна натрапити в космосі. Про неможливість існування таких світів з точки зору науки вже зазначалося раніше. Проте якщо ми погодимося з теорією Бровка про те, що інші світи, зображені в легенді, це всього лише певні форми нашого розмаїтого світу, то хіба не є очевидним, що зараз ми вже мали б віднайти світ, зображений у легенді? Усім відомо, що існують закриті гоблінські світи, і причина їхньої закритості також не є таємницею за сімома замками. Але ця причина і близько не схожа на ту, що вписана в четвертій оповідці. Деякі науковці вважають, що ця оповідка є пізнішою вставкою і з жодним чином не пов'язана з легендарним циклом. У це важко повірити, оскільки оповідка все ж таки доволі виразно в'яжеться з цілим циклом, доповнюючи одну з основних сюжетних ліній, на яких тримається легенда. Тарзана, персонажа цієї історії, у різних джерелах звинувачують у тому, що він своєю поведінкою, начебто, принижує нашу расу. І хоч деякі вразливі читачі можуть не сприймати Тарзана, проте слід зауважити, що він слугує передусім для підкреслення контрасту із зображеною в легенді людиною. Саме Тарзан, а не людина, освоюється із новою ситуацією, саме Тарзан, а не людина. Першим осягає суть того, що відбувається. А коли розум Тарзана вивільнюється від домінуючого впливу людини, стає зрозуміло, що його розум не менш потужний, аніж людський. Тарзан з усіма його блохами – це персонаж, якого не слід соромитися. Попри невеликий обсяг, четверта оповідка є, вірогідно, найціннішою споміж цілого циклу і однозначно заслуговує на уважне і вдумливе прочитання.